Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya Ashadu an la ilahi lallahu wa dahulu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alayhi sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Amma'a ba'ad Fa'a'uzubillah minashashaytanirajim bismillahimashammanirrahim Wa alasri innal insana lafi khusrin illa alathina amanu wa amilu salihati wa dawasa bilhaq wa dawasa bil Sallallahu alaihi wa sallam wa qala sallallahu sallallahu wasallam, bihi khairan yufaqihu fid din aw alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terima kasih lagi diberi peluang untuk beribadah kepadanya dan Kita teruskan pengajian kita Itu hadis 40 Muka surat 67 Bismillahirrahmanirrahim petunjuknya Maknanya Lebih kurang lebih kata kesimpulan lah Habis ni bab-bab terakhir Hadis ni Hadis yang pertama ini Mengandungi beberapa petunjuk Di antaranya ialah yang pertama bahawa niat adalah dikehendaki untuk suatu amal supaya amal itu berlaku menurut kemahuan atau pilihan hati orang yang melakukannya dan dia sendiri pula yang bertanggungjawab atasnya. Menurut pendapat kebanyakan ulama bahawa niat adalah wajib untuk suatu amal. Mereka tidak berselisih faham tentang wajibnya hanya dalam beberapa hanya dalam perkara ibadah yang dipertikaikan tentang adakah ibadah itu berdiri atau hanya wujud ibadah itu berdiri atau hanya sebagai satu syarat sah misalnya seperti bersuci iaitu berwuduk golongan yang berpendapat bahawa wuduk itu ibadah yang sendiri mengatakan Wajib niat untuk maksudkannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam, Imam Malik dan Imam Ahmad. Tetapi mereka yang berpendapat bahawa wudu itu hanya sebagai syarat sah semayang. Seperti syarat menghilangkan najis atau menutup aurat. Mengatakan pula niat itu adalah untuk menyempurnakannya sahaja. Demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Niat itu Diwajibkan Untuk Mensahkan setiap amal Setiap amal yang tidak Disertai dengan niat Tidak sah Tetapi nanti dia Terbahagilah kepada beberapa Jenis amalan Seperti yang telah dibahaskan awal-awal di dulu Seperti kalau amalan-amalan Untuk beristinja menghilangkan najis Tak perlu niat ataupun amalan amalan untuk pemberian misalnya beri hadiah ibadah tak perlu niat. Takdelah nanti kalau kita tak niat sahaja aku beri hadiah kerana Allah Taala kita tak niat tak sah hadiah dia. Tak. Ataupun kita buat oh, istinja membersihkan daripada buang air kecil dan buang air besar, tak niat tak sah. Ya, itu tak perlu niat. Hanya ibadah-ibadah tertentu sahaja yang perlu ataupun wajib untuk kita niat dan kalau kita tak niat dia tidak sah dan ada beberapa perkara yang menjadi perselisihan di antara imam-imam mazhab iaitu tentang ibadah maqsudah dengan ibadah wairu maqsudah jadi menurut Imam Abu Anifah uduk itu bukan ibadah maqsudah, dia ibadah wairu maqsudah maknanya uduk itu bukanlah satu kewajipan kita tidak diwajibkan untuk beruduk secara umumnya cuma kita wajib beruduk ketika hendak menunaikan solat ataupun menyentuh Al-Quran ataupun tawaf jadi dia bukanlah satu ibadat yang khusus yang, yang yang dimaksudkan jadi tidak perlu kepada niat Jadi tapi kalau diniatkan maka sempurnalah uduk itu tapi kalau tak niat pun sah tapi bagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik, mengatakan wudhu juga satu ibadat maksudnya. Jadi perlu diniatkan. Wajib niat. Kalau tak niat, tak sah wudhu. Tapi di sama-sama wajib niyalah. Cuma mahal niat tu nanti lain. Apa ni? Waktu untuk berniat tu kalau Mazhab Syafi'i mesti kena seiringan dan takbiratul ihram tapi kalau Mazhab Hanafi sebelum tu pun dah boleh lah, waktu berdiri nak semayang tu pun dah niat, nak semayang tu dah boleh dah dianggap dah niat tapi perlunya niat kepada satu amalan itu, maka semuanya ittifak lah, semuanya sepakat kalau tidak ada niat maka tidak sah lah amal tu antara sebab-sebabnya yang adalah untuk membezakan antara ibadah dan adah adah ni adat lah Contohnya satu orang tu dia saja-saja je Kan beri Lepas tu tunduk-tunduk Pegang lutut goyang-goyang sikit ha, Senaman lah ha, Jadi Untuk membezakan antara senaman dengan sembahyang maka sembahyang tu perlu niat Dan kalau orang tu walaupun Dia melakukan seluruh rukun sembahyang, tapi tak niat Maka dianggap senaman Tidak dianggap ibadah ataupun solat Sama juga orang basuh muka batu-batu tangan, batu-batu kan, kaki. Kalau dia tak niat, wuduk bererti dia bukan uduk. Dia cuma membersihkan muka, membersihkan tangan tu je lah. Jadi untuk membezakan antara ibadah dan adat ataupun aktiviti yang lain, maka bezanya di, di, diletak pada niat. Sebelum so, kita berniat bererti jadilah ada ibadah. Contoh mandi wajib. Jika kita mandi wajib niat, jadilah mandi wajib kalau kita tak niat dia tak jadi mandi wajib dia tak jadi ibadah dia jadi mandi bersihkan diri dan lagi satu untuk membezakan darjat-darjat amal perlu tentukan fardu ataupun sunat ataupun zuhur ataupun asar. kalau tak niat nanti kan 4 rakan zuhur dengan 4 rakan asal sama apa beza bezanya dari segi niat jadi niat zuhur jadi zuhurlah. niat asar jadi asar dan aa, yang niat fardu jadi fardu niat sunat jadi sunat jadi untuk membezakan darjah amalan juga perlukan niat dan yang lain-lain lagi lah yang telah dibincangkan balasan atau amal dari niat tersebut menurut ketentuan qasad qasad ni penye penyengajaan Menyengajakanlah Orang yang mengerjakannya Dan ia sendiri yang akan menerima balasannya Yang demikian tidaklah diharus Bagi orang seseorang menggantikan Atau mewakilkan amalnya kepada orang lain Kerana tidaklah harus digantikan Dalam pada masa itu Ada juga perkara yang dikecualikan Iaitu seseorang boleh mengadakan wakilnya Untuk melakukannya Dalam perkara Pembahagian zakat, menyembelih korban dan sebagainya jadi amal itu perlu dikerjakan oleh orang yang melakukan ibadah tersebutlah, Dan kemudian dia akan diberi balasan terhadap apa yang dia kerjakan dan niatkan. Tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Tak pun kau tolong semayangkan untuk aku boleh tak? Kau niatkan kau semayang itu untuk aku. Tak boleh. Tapi ada sebahagian ibadat boleh. Macam tolong bayarkan zakat. Tolong kerjakan haji. Tolong. Sembelih korban untuk ha, Itu boleh diwakilkan <tuh> Amal yang diperintahkan untuk menunaikannya Hendaklah dikasarkan kerana Allah Artinya Hendaklah diikhlaskan Kepadanya dan tidak boleh kepada yang lainnya Supaya amal itu tetap akan diberi Ganjaran Ini dari segi penerimaan Ataupun kabuliyat Walaupun dari segi fiqah dari segi zahirnya bila kita menunaikan sesuatu amalan itu kalau apa ni mencukupi memenuhi sempurna segala rukunnya dan syarat sahnya maka sahlah ia. Ha walaupun dia berniat untuk melakukannya kerana manusia, kerana untuk menunjuk-nunjuk, kerana untuk untuk riak dan sebagainya, dari segi zahirnya, fiqahnya sah. Tapi dari segi penerimaannya itu Orang siapa yang tidak ikhlas, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana penat sajalah dia buat tu tak dapat pahala. Tapi dia terlepas dengan jawablah. Tetapi mungkin juga akan disiksa oleh Allah SWT sebab telah mensyirikkan Allah SWT. Ha, ini yang paling pentinglah. Satu tadi niat dari segi kesahan amal. Dan membezakan amal dan adah dan membezakan taraf-taraf amal. Lagi satu niat lillahi ta'ala tu ha, Buat sesuatu semata-mata kerana Allah Semata-mata untuk mencari keredaan Allah Itu lebih tepat Niat untuk mencari keredaan Allah Itu lebih tepat daripada niat semata-mata kerana Allah Apa <laughs> je Buat sesuatu semata-mata kerana Allah lagi satu buat semata-mata, buat sesuatu semata-mata mencari keredaan Allah. itu berbeza sebenarnya. Sebab apa ada setengah orang tu dia buat kerana Allah tetapi Allah tak redha terhadap apa yang dia buat. contoh seorang yang bersemayam sunat sunat semayam sunat disukai oleh Allah. Tapi pada bangsa yang sama dia dipanggil oleh ibunya jadi menyahut panggilan ibu itu lebih afdal daripada semayang sunat jadi dia tidak menyahut panggilan ibunya lantas tapi dia meneruskan semayang sunatnya berarti dia semayang tadi kerana Allah betul tetapi dia tidak diredai oleh Allah kerana dia tidak menyahut panggilan ibu yang mana panggilan ibu tu lebih afdal daripada semayang sunat kecuali semayang fardu lah Ha, jadi tidak kurang tepat Kalau kita kata buat sesuatu semata-mata Kerana Allah Sebab ada sebahagian amal kita buat niat kerana Allah Tapi kita tak tahu bahawa apa yang kita buat itu Allah tak reda Banyak sekarang orang Islam sekarang kan Dia memperjuangkan sesuatu Mungkin kerana Allah kan, Tapi atas kejahilannya Allah tak reda Terhadap apa yang dia buat Kan? Biasalah tu geng-geng tu kan mungkin niat dia kerana Allah dia memperjuangkan fahaman tu kerana Allah mungkin wallahu alam dia pun sebab dia merasakan bahawa itu betul jadi dia berjuangkan benda itu mungkin niat dia kerana Allah tapi kalau benda itu bukanlah yang yang benar sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah maka Allah tak akan reda faham eh? jadi kita kena tahu yang mana satu amalan yang diredai oleh Allah bukan bukan hanya sekadar buat semata-mata kerana Allah nanti bolehlah macam-macam kan orang dia buat semata-mata kerana Allah buat semata-mata kerana Allah tapi tanpa disedari perkara itu tidak diredai oleh Allah bukan semua kebaikan ibadah itu yang kita buat itu kerana Allah tu diredai oleh Allah maksudnya tidak diredai itu maknanya mungkin ada sebab-sebab lain atau benda-benda yang lebih lebih penting daripada apa yang sedang kita lakukan tu. maksudnya macam contohnya saya bagi tadilah ha, dan banyak lagi contoh-contoh lah yang lain. Contohnya macam seorang yang banyak-banyak boleh bagi contoh lah. Kita melihat <coughs> uh, apa orang-orang apa orang buta yang sedang hendak melintas jalan, Kalau ada kereta datang, kita pun sedang zikir atau baca Quran. Ah aku zikirkan Allah, biar tak apalah. Kan? Diteruskan jikir je. hanya orang tu. Kena langgar. Adakah perkembangan jikir dia tadi tu. Direzai oleh Allah. Ha, jadi sepatutnya dia. Kena tinggalkan sebentar zikir dia. Pergi selamatkan orang tu dulu. Itu ya. Pada waktu tu. Itulah yang lebih direzai oleh Allah. Ha, jadi kena tak kena faham lah. Amalan yang mana yang lebih direzai oleh Allah. Ha. Mak tak bagi pakai purdah. Ha, tapi dia nak pakai purdah juga yang mana satu yang lebih dia oleh Allah dia kena faham lah. <tuh> contoh jadi setengah-setengah tu nanti dia ada dia ada had-had dia kalau sehingga dah dijelaskan lah sebelum ni kalau perbuatan tu sampai menyebabkan akan rosaknya akidah mak bapak dia misalnya terlalu melentang dan melekihkan maka tak apa buka sebab ada fatwa-fatwa yang Mengatakan bahawa boleh dibuka. Ha. Tapi kalau hanya sekadar apa, tidak sampai tahap merosakkan akidah ataupun mak bapak dia mencaci sunnah dan sebagainya, dia menganggap benda itu sebagai satu amalan yang bukan wajib dan sebagainya, sehingga merosakkan akidah mereka, ha. kalau tak sampai tahap itu tak apa, pakai. Jadi ikut keadaan, tengok mana yang lebih direzai oleh Allah. Jangan ha. kita terlalu kalang keras sangat, memang hukum muktamad tutup kan bagi bagilah mazat syafi'i lah ha, tapi nanti ada keadaan-keadaan tertentu menyebabkan kita boleh berpindah kepada pendapat-pendapat ulama yang lebih uh, lebih kepada yang bukan muktamad lah, pendapat kedua, pendapat ketiga dan sebagainya, tengok pada keadaan uh, lapar tidak ada makanan, yang ada hanya daging babi wajib wajib hukumnya kita makan daging babi disebut sekadar untuk meneruskan hidup kita ha, tapi kalau tak nak, eh dah babi haram tak boleh akhirnya mati ha, itu bukan satu perkara yang diradai Allah lah. kerana diperbolehkan dalam syarak bila ha, benda benda yang secara darurat diperbolehkan dalam syarak maka kita tak ikut maka mungkin tak diradai Allah Allah malam lah jadi perlu kepada apa, ilmu juga lah nak tahu yang mana satu yang dalam keadaan-keadaan tertentu tu lebih diredai oleh Allah sebab Allah pun kan perlukan sangat daripada kita punya ibadah kita ni kan Allah tak perlu pun pada ibadah kita seluruh manusia dalam dunia ni yang engkar pun maksiat pun tak mutaan al pun Allah sedikit pun tidak apa menjejaskan keagungan kemuliaan Allah ha, cuma nanti kita kitalah yang perlu kan kita yang perlu dan kita perlu buat benda tu tengok yang mana satu yang paling diredai oleh Allah ha, bukan hanya sekadar berniat semata-mata kerana Allah semata-mata kerana Allah nanti orang buat mencuri pun semata-mata kerana Allah ha, tolong orang miskin misalnya tak boleh niat baik kan mencuri ni semata-mata nak tolong orang miskin kerana Allah tapi perbuatannya tidak diredai oleh Allah ha, jadi perlu perlu kepada ilmu lah dalam menilai sesuatu jadi kena belajarlah ilmu dan tak boleh lah kita tengok satu orang tu buat tu kita tuduh orang tu macam-macam kan kita tak tahu dia dalam keadaan apa kadang-kadang kita tengok orang tu dalam keadaan yang apa ni uh, tidak bertepatan seperti apa yang disampaikan misalnya kan ulama' tu dia bagi satu fatwa kata hukum pakai jubah lebih daripada buku lari hukum haram, tapi kita tengok di sini, eh dia pun pakai jubah, lebih. Ha, itu nanti kita mudah menuduh orang, kita tak boleh ha, kita tak tahu sebab-sebab dia ha, walaupun hukum apa yang keluar pada mula dia itu hukum, tapi apa yang diamalkan tu mungkin berlainan kita perlu sangka baik lah, ada sebab mungkin jubah tu tiba-tiba dia tak ada jubah dia pinjam ke, tak sebab nak potong jubah dia semua kotor ke, kena najis misalnya kan, kebetulan dia pun pakai jubah tu ataupun memang jubah tu dia belum sempat nak potong lagi dia terpaksa pakai jubah tu, kita tak tahu keadaan dia bukan dia, dia, dia sengaja nak pakai, oh, kita pun tengok dia ni cakap lain, buat lain itu bahayalah jadi kita jangan mudah menilai orang tu, walaupun hukum tu macam tu, tetapi pengamalan seseorang tu kadang-kadang bergantung pada keadaan itu manusia ni biasa kan, macam-macam keadaan diri kita. Kadang-kadang iman tengah kuat, bolehlah kita buat. Kan amalan-amalan yang paling muktamad, yang paling afdal. Kalau keadaan iman kita lemah, keadaan tidak mengizinkan, dapat tentangan daripada macam-macam pihak, kita boleh berpindah kepada kawal-kawal yang kedua dan ketiga dan seterusnya lah. Jadi jangan mudah kita menilai orang tu menurut pandangan kita saja. Faham eh? Itu bab niat Yang kedua bahawa asal hukum hijrah dari Mekah ke Madinah Diwajibkan pada permulaan Islam Ke atas setiap orang Islam yang berupaya demi kepentingan agama Islam dan umatnya Iaitu untuk meneruskan langkah-langkah perjuangan dan menghindarkan diri dari ancaman musuhnya Kewajipan hijrah waktu itu dianggap satu tanggungjawab yang utama lagi amat penting Keengganan dari melakukannya dengan ketiadaan sebab yang sah dipandang satu kesalahan dan dosa besar. Malah ada daripada mereka yang terus menghukum siapa sahaja yang enggan berhijrah dengan alasan yang tidak munasabah. Bagaimanapun hukum wajib hijrah itu adalah buat sementara sahaja kerana setelah Islam dapat kembali menguasai Mekah maka hukum itu dihapuskan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatan wa idza tanfiru fa idza tanfirtum fanfiru Tidak ada hijrah lagi sesudah kemenangan Fatah ni maksud di sini Fatah Mekah Fatah Mekah Nabi menguasai semula Mekah Tetapi yang ada ialah jihad dan niat dan apabila diperintah kamu keluar maka keluarlah kamu dalam kurung tiga hari empat puluh hari empat bulan Ustaz bid'ah. <laughs> imam Nawawi berkata dikendaki dengan hadis ini ialah bahawa kebaikan yang terhenti atau terputus dengan hapusnya hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad dan niat yang baik Dan apabila diperintah kamu oleh imam atau raja untuk keluar kepada jihad Dan kepada melaksanakan amal yang baik Maka hendaklah kamu keluar Demikian menurut ketenangan beliau Siapa kata? Imam Nawawi Keluar bagaimana? Terpulanglah kepada Masing-masing Keluar untuk mencari ilmu Keluar untuk menguankan iman Keluar untuk pergi ber, ber, ber, ber, ber, bersuluk Tazkiah tazkiah penafs keluar untuk menyampaikan agama berdakwah, apa sajalah dan yang paling penting tu mesti ada niat dalam hati untuk kita berjihad oleh kerana tak ada je panggilan-panggilan jihad kan Jadi kita sabar tu, tapi niat tu dah ada maknanya bila sampai tiba masanya nanti okay. maknanya kita terus sahut. tapi sebelum tu keluar untuk amalan-amalan yang baik, yang lain kan macam-macam lah, cubalah semua sekali yang asalkan dia baik cubalah, kesan dia kepada sesiapa yang kesan dan pemahaman itu kepada sesiapa yang beramal lah orang yang keluar bertablik, berda'wah, 3 bulan 40 hari, apa, 3 hari, 40 hari, 4 bulan setahun dan sebagainya, orang yang keluar bertahun-tahun untuk ilmu orang yang bertahun-tahun ikut asawuf ikut eh, buat, buat suluk dan sebagainya masing-masing akan dapat pengalaman masing-masing aa -masing. ha tapi rugilah bagi orang yang menghadkan dirinya untuk hanya kepada amalan-amalan tertentu saja, hanya kepada kelompok-kelompok tertentu sahaja sebab agama itu luas kan? tidak perlu, tidak, tidak ada sempadan bagi kita kan? selagi benda itu tidak bertentangan dengan agama bukan perkara-perkara bidah yang bertentangan dengan syariat kita amalkanlah, ikut kemampuan kita dan setiap tu akan ada pengalaman masing-masing. Ha. -masing. Ya. Bila ada pengalaman barulah boleh buat penilaian. Eh, belum apa-apa lagi tak pernah buat, tak pernah ikut dah nilailah. Ah dia orang tu sesat, dia orang tu bidah, ah. dia orang tu tak betul. Dah di sini tak pernah mengalami. Tak pernah ikut, tak pernah keluar, tak pernah join tabligh, tak pernah join madrasah, tak pernah join tarikat. tak pernah join suluh. Tengok dari jauh je waktu itu menilai kan. Oh sesat semua tu, tak betul bidah. Ah. Cuba dulu keluar dulu tengok sesat juga tak sesat bertentangan dengan syariah atau tidak nilai sendiri dengan ilmu lah. ilmu pun tak tahu mana tu nilai orang kan ha. padahal yang yang apa yang mem, mempelopori yang mengasaskan amalan-amalan tu bukannya orang-orang biasa ulama-ulama besar soleh taqwa yang kita pun tak tak mungkin tak sampai tahap-tahap dia cepat-cepat oh, kita pun menilai M melihat kepada mungkinlah beberapa orang yang ikut kepada pergerakan tu Tampak slack sikit, ha, sesat lah tu. Padahal, kita tidak boleh menilai sesuatu yang hak dengan melihat hanya kepada seseorang. Sebaliknya, kita nak menilai seseorang itu, kita lihat kepada perkara yang hak. You cannot judge a right thing by a man. But you must judge a man by the right thing. Betul tak? Lah? Bahasa India, sorry, tak pandai. <laughs> Jadi hijrah tak adalah. Hijrah pada waktu itu kan hadis ini berkaitan dengan niat dengan hijrah. Jadi hijrah yang wajib itu ke Madinah sebelum Fatah Mekah. Lah. Selepas Fatah Mekah maka hukum hijrah itu pun dimansuhkan. Yang tinggal hanya jihad dan niat. Ha, jadi kita, kita nak jihad sekarang belum ada peluang tapi kita berniatlah lah untuk berjihad. Dan jihad ni luas lah. Ha. Jihad ni luas. jihad yang yang yang yang biasa yang dikaitkan dengan jihad tu ialah keluar untuk memerangi musuh-musuh Islam di dalam, meningkat meninggikan kalimah Allah, meninggikan Islam. Itu jihad yang nilah. Dan selain daripada itu pun jihad juga. Dan antara yang dikatakan oleh Nabi, jihad yang paling besar iaitu jihad akbar ialah jihad memerangi nafsu kita sendiri. Ha, itu pun jihad juga Itu jihad besar malah Perang dengan orang kapi okey lagi Perang dengan nafsu itu payah sikit Sebab nafsu itu berada dalam Diri kita sendiri ha. Sesungguh pun Tidaklah diragukan lagi bahawa Mencegah syahwat dan meninggalkan maksiat Adalah jihad berpahala Siapa saja yang melakukannya Asal benar niatnya dan bersih Kasat semata-mata bagi Allah dan kerana asal pengertian hijrah itu ialah meninggalkan maka dengan pengertian ini jelaslah bahawa meninggalkan segala larangan Allah dalam bentuk apa pun juga adalah dinamakan hijrah sesuai dengan yang telah dikatakan Rasul bahawa orang yang hijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah hijrah secara fa'li hijrah secara qawli ataupun lisani hijrah secara qalbi kesimpulan adalah senang cerita kan uh, hijrah dari segi perbuatan adalah meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah yang dimakruhkan oleh syariat kepada perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, yang disukai oleh Allah dan yang di, uh, digalakkan di dalam uh, syariat dari segi perbuatan tak kira apa saja kemudian dari segi perkataan uh, sebab mulut ni antara paling banyak buat kerja tidak cakap, lian. Ha, jadi hijrah daripada bercakap perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, dan sia-sia kepada perkataan-perkataan yang lebih lebih mulia, lebih baik, lebih seperti baca Al-Quran, ha, menyampaikan ilmu, berdawah, berzikir, memberi nasihat, ha, apa lagi, apa sajalah yang baiklah menurut syariat. Kemudian hati, ha, ni payah sikit hati besar, tak nampak, hijrah hati, maknanya hati daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dipikirkan kepada memikirkan perkara-perkara yang lebih baik, lebih berpahala, lebih-lebih lagi apabila hati itu hanya memikirkan tentang Allah SWT. 24 jam fikir Allah pun tak ada masalah. Malah itulah yang terbaik sesaat pun tidak pernah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang paling baik. Terbaik adalah hati yang mana sentiasa ingat kepada Allah. Tidak terlintas selain dalam hati itu selain daripada Allah baik di dalam waktu menjalankan ibadah semahayang puasa zakat, zikir, Quran dan sebagainya begitu juga dalam muamalah, muasyarah dan sebagainya hati itu sentiasa ingat kepada Allah, itulah yang terbaik tinggalkanlah fikir-fikiran yang selain Allah yang ketiga bahawa ulama usul fiqh menjadikan hadis tersebut sebagai dasar utama menciptakan satu kaedah hukum fiqh iaitu kaedah Al umuru bimakoh sidha. Segala perkara itu adalah dengan maksudnya. Menurut ta'ida itu sesuatu itu ada kali dihukumkan haram dan ada pula pasalnya dihukumkan halal menurut perhitungan kasat atau maksud orang yang melaksanakannya. Di antara contohnya ialah haram menurut hukum perbuatan seseorang yang tidak mahu bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tetapi jika maksudnya itu kerana sebab yang diharuskan syarak, maka tidaklah haram. Selanjutnya, haramlah pula perbuatan seorang yang memungut barang-barang kehilangan di jalan. Jika maksudnya untuk terus memilikinya. Tetapi jika untuk memeliharanya sambil berusaha memberitahu tuan hanya untuk diserahkan kembali kepadanya, maka tidaklah haram. Ha, jadi dia apa? ulama ulama telah buat satu nama usul lah, daripada niat uh, hadis, nama amal benar ni dia ada satu kaedah, mereka namanya al-umuru bimakal sidihah, dan daripada al-umuru bimakal sidihah ni akan pecah lagi beberapa lagi kaedah-kaedah apa ni, usul fiqah ataupun kaedah kuliah jadi, antara ini disebut di sini itulah perbuatan yang ada kaitannya dengan niat Aa, tidak bertegur Selama tiga hari. Kalau maksud dia memang tak nak tegur. Haram hukum dia. Tapi kalau maksudnya untuk mendidik terbiah. Boleh. Selama tiga hari. Tidak lebih tiga hari. Tapi untuk masalah-masalah yang kecil saja. Tetapi kalau masalah itu masalah yang besar. Yang mana orang itu cenderung ke arah maksiat. Ke arah kesesatan dan binaah. Boleh di. Tidak diteguri. Sampailah dia kembali semula kepada jalan kebenaran, itu boleh tiga hari itu limit untuk tarbiah, perkara-perkara kecil je lah tapi kalau betul-betul dia dah tersesat, dah cenderung ke arah maksiat, kita boleh tidak bertegur dengan dia, sebab lama-lama pun boleh, sehinggalah dia kembali semula kepada jalan yang lurus dan kepada kebenaran, itu tak apa tapi kalau niat sebenarnya masalah dunia tak tegur, haram hukum dia ataupun di situ jumpa barang jadi jumpa duit, ambil tu dengan niat nak memilikinya haram hukum dia. tapi kalau memang dia ambil niat tu untuk dipulangkan kembali kalau ada orang tuntut dia kena uh, niat tersebut tidaklah haram perbuatan dia mengambil <coughs> benda yang dijumpai <coughs> perbuatan dia mengambil mengutip benda-benda yang dijumpai duit ke apa sajalah tu tidak haram sekiranya dia berniat untuk mengambilkan semula tetapi adalah dari segi fiqah ada syarat-syarat dia ada apa ni Perkara-perkara yang perlu dilakukan Seperti mengaglankan Tersebut selama satu tahun Di tempat-tempat yang Didatangi oleh Banyak orang Contoh di surau, di pasar dan sebagainya Tapi ditulis secara umum Saja menjumpai sekian-sekian Barang cukup, tak perlu detail Kalau detail nanti semua mengaku <laughs> Jumpa duit 3 ringgit setengah Nanti semua orang tahu 3 ringgit setengah Saya hilang loh 3 ringgit setengah Ah check aja. Kehiat siapa yang ada kehilangan wang sila jumpa saya. jadi bila dia tanya dia bila dia tuntut kita tanya dia ah. Bagdad warna apa? Dia kata ah warna biru dan duit tu dalam berapa? Adalah RM5. dia kata mana ada aku jumpa tak ada duit pun, duit saja. Bohong, bukan ini bukannya. Ah jadi tak perlu dia edarkan cerita detail. Bagi tahu saja kan ada kehilangan duit atau kehilangan emas atau kehilangan apa sajalah setahun, bila lepas tahun tidak ada orang menuntutnya sekarang ni bolehlah iklan dalam facebook apa sebagainya jadi beritahu kawasan lah kawasan dimana jumpa tu jumlah tak perlu beritahu keadaan barang pun tak perlu beritahu kemudian setelah setahun kalau tidak dituntut, maka boleh dimiliki dengan syarat kalau ada lagi yang menuntut selepas tahun tu sedia untuk mengembalikan semula, itu kepada barang-barang yang tahan lama tapi kalau jumpa nak selimak sebungkus <tik> tak akan naik elan setahun ha, makan lah betul-betul tak ada orang makan lepas tu siap sedih lah kalau orang tu tuntut untuk kita ganti setengah ya. tak ada hutang <tik lah. Lah. <tik> begitu juga macam-macam lah kalau orang tu misalnya dia minum air susu minum air yang halal tiba-tiba niat oh, macam arah hi, macam minum kasbek ha. itu hukum dia haram hukum dia haram hukum dia ataupun dia makan stik kan ayam Wih, daging babi ni macam sajalah hukum dia makan macam makan daging babi haram walaupun yang dia makan tu daging lembu daging kambing ha, itu niat faham eh dan juga isteri kita lah jangan kita anggap dia sebagai orang lain ketika kita bersama dengan isteri kita tak boleh bayangkan orang lain haram hukum dia berzina hukum dia tetapi dia tidak di sebab uh, tidak dia lah, Sampai tahap rejam. Cuma hukum ni hukum zina. Kalau dia berniat bawa isteri dia tu orang lain. Jeloh ke apa ke. Cukup <SILENCIO> <SILENCIO> eh? Panjang lagi tu. Kalau yang dalam Al-Umuru Yumaqah Sidiha tu panjang. Contoh saya bagi sikit-sikit lah. Malayustaratu <SILENCIO> jumlatan. Walau takfizilan, faizah, aqtaa, dzara. Kalau tak silap, macam itulah, punya panjang. Sesuatu yang yang tidak disyaratkan untuk diniatkan secara apa, jumlah secara apa, secara umum dan juga tidak disyaratkan di untuk menentukan secara terperinci. Jika salah, maka kosaklah niat itu, tidak tirasalah niat itu panjang lagi. Kemudian ada yang nanti yang yang disyaratkan untuk berniat secara umum tetapi tidak disyaratkan untuk berniatkan secara khusus. tetapi kalau salah <coughs> nanti berbahaya. Tapi ada tidak tidak ada yang tidak disyaratkan secara umum, tidak disyaratkan secara ter terperinci tapi salah maka tak bahaya. Masa tak bahaya sini tak merosakkan niat kita tak, tak tidak merosakkan amal. Contoh kalau orang tu sembahyang apa ni, di, ni solat zuhur tapi di niat di mereka maka salah. Maka sebab apa dia di disunatkan untuk ditentukan secara umum tapi dia salah dalam menentukannya bilangan rakaat itu maka tidak sah. Ataupun tidak disyaratkan untuk menentukan secara khusus. Tetapi dia tentukannya juga. Kita hanya disunakan untuk makmuman. mengikut imam kan? Tapi dia kata ikut imam yang bernama Zaid. Padahal imam tu Omar. Salah. Maknanya tak sah. Pasal dia tak disyaratkan. Dia pandai-pandai salah. Tapi kalau tak disyaratkan langsung secara umum dan khusus... Seperti menentukan hari ataupun masjid ha, Kalau salah, tak ada masalah Contohnya, aku semayang Zohom Parakat Di surau Al-Muttaqin Kan, kerana tak Padahal tiba-tiba dia rupanya dekat As-Sobirin, surau lain Salah kan menentukan di surau, tak ada masalah Ataupun aku, misalnya, aku semayang Zohom Parakat Pada hari Khamis ini, kerana tak salah Kebetulan hari itu ia rabu <laughs> Kan, salah, itu tak ada masalah Itu antara Kaedah-kaedah yang yang, di, yang terbit daripada Al-Umuru Bi Maqal Sidiha lah. Itu sul-fiqah itu bab dia. Ok kita dah habis hadis pertama. InsyaAllah minggu depan hadis kedua. Setakat tu ada soalan. Tentang niat dan hijrah. Tak ada eh? Tak balik <laughs> Jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala. Yang tidak baik tu daripada kelamaan saya lah. Minta pun pada Allah. Terima kasih mudah-mudahan Allah bagi kita faham, amalkan sampaikan. Tutup majlis yang kafarah majlis. subhanallah, bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Subhana rabbika rabbil izati lamma yasifun wa warahmatullahi wabarakatuh.